Залишаюся для повелінь мого високославного володаря Сулейман поцілував з горток Узяв із собою Ібрагіма і Ферхада Пашу Ібрагіма для себе, Пашу для яничарів Коней міняли через кожні три години Ферхад Паша насміхався з Ібрагіма Розсиплесся До твого похорону доживу Подумай, кому це кажеш, а вже подумав. Сулейман не розбороняв двох улюбленців один його власний, другий цілої султанської родини. Може, ждав хто кого. На верху п'ятого з семи стамбульських пагорбів сулейман поклонився покійному султанові і, перше, що звелів поставити на тім місці тюрбе гробницю. Джамію і медресе на честь великого небіжчика. Тільки тоді вступив у палац Топкани. Яничари завили, почувши про Селімову смерть. Султана звали Явуз грізний. З ними вони були грізні, як ніколи досі. Позривали свої гострі шапки на знак скорботи, позгортали похідні намети, позв'язували кинули на землю, відмовляючись служити новому султанові. Бо той служив тільки своїм книгам, шукаючи в них мудрості. А мудрість? На кінці Ятагана. Хай собі втішається книгами. Сулейман терпляче перечікував колотнечу придворного війська. Сподівався на Ферхада Пашу? Чи на старого мудрого Пірі Мехмеда? Тоді звелів відкрити скарбницю і став щедро роздавати золото і срібло. Яничари втихли. Відпустив додому шість сотень убогих єгиптян, узятих у рабство Селімом. Перським купцям, у яких Селім перед своїм походом проти Шаха Ісмаїла забрав майно і товари, повернув усе і виплатив мільйон аспр. Відшкодування». Для прикладу іншим і для остраху повісив командуючого флотом капудан-пашу Джафер Бега, прозваного Кровопивцем. Ніхто не знав, що то перша Ібрагімова помста. Та й сам повішений капудан-паша не здогадувався про справжню причину своєї смерти. Бо вже забув, як 15 років тому привезено йому на баштар-духу дорляве грецьке Джавуреня скрипочкою І як насміхаючись Почухуючи волохаті жирні груди Ховаючись у затінку шовкового намету на демені, Поставив він під сонцем На хисткій палубі дитинча І звелів грати І воно грало Може думало, що і хопили його На березі лише для того Аби втішило грою капудан пашу І мабуть сподівалося Що його відпустять до тата й мами «Гарно граєш, малий, – сказав Джафер Бег, – і як же шкода буде тебе продавати. Але що я, бідний раб всемогутнього і милосердного Аллаха, можу вдіяти?» І він аж заплакав у розчулиності і безнадії. Сказано ж, кого вовку хопить, того вже в ліс не пустить. Малого Георгіса Джафер Бег продав за п'ятдесят дукатів багатій вдові, Ферох-Хатун із Маніси. Добра жінка не тільки заплатила шалені гроші за нікчемне грецьке хлоп'я, вона не шкодувала грошей для найдорожчих учителів. І за п'ять років Ібрагім, бо тепер він так звався, мов би заново народився на світ. Не впізнав би його вже ніхто з маленького острова Парги. Пощастило навіть у нещасті. Йому пощастило і ще раз. Шах-Заде Сулейман почув на манісінькій вулиці, як Ібрагім грав на Віолі. Небесна гра. Ферох-Хатун плакала щирими слізьми, розлучаючись із своїм вихованцем. Воля шах для неї була вища за любов до Ібрагіма. 16-літній Шах-Заде купив собі 17-літнього раба рідкісних здібностей, знань і властивостей. Не міг жити без Ібрагіма, назвав його селяхтаром, зброєносцем. Ібрагім платив Сулейманові відданістю, любов'ю і обожнюванням.